Десь далеко він у світі книги, яку читав. Ніколи потім не читав я так захоплено і самозабутньо, як у дитинстві. Повернути в собі хоч на мить оту щасливу здатність переселятися в світи, намальовані чужою уявою. І, здається, більш нічого й не треба в житті. Я кашлянув, хлопчик читав. У волосі його стриміли остюки, насіялися з соломи, тоненька, як соломинка шия, від раптової ніжності защеміли в очах. Та невже це я, Ярослав Петруня, відомий, талановитий, і так далі, хвилинне відчуття фізичної спільності? Ну що, шановний, художню літературу почитуєш, а свиня у шкоді? Хлопчик неохоче одірвався від книги. Зирнув на білу спину свині у видолку, підняв на мене затуманені очі. Нє, я напасеться. Ця призабута ним давно пакульська говірка. Ці очі, карі з темними обідками навколо зіниць, ці широкі поліські вилиці. Я дістав сигарету, клацнув запальничкою. Добре, що не покинув палити, а в такі ось хвилини. Виручає, руки тремтіли, сховав запальничку до кишені шкіряного плаща. Звичайно, хлопчик не впізнає себе, таким як я сьогодні він стане через багато літ. Експеримент цілком безпечний, а зирить, як вовченя, вперте і некомунікабельне. Нічого, життя обтеше, навчишся усміхатися знайомим і незнайомим. Усмішка Ярослава Петруні, маска Ярослава Петруні. Овчені займаються проблемами контактів цивілізації, а хто навчить контактам із самим собою, дванадцятилітнім, коли тобі вже за сорок. Я несправедливий до нього. До кого? До цього захарчованого свинопасика? Уяви собі, я з Марса, загадково усміхнувся. Фантастику любиш? А еліта. Так ось, я звідти, звідки аеліта. Не віриш? Поглянь на дорогу, яка у мене машина. Ти таку бачив машину? Ні. Я тільки побіду бачив у городі. Красива у вас машина. А хочеш таку мати? Ха, наче ви мені її отдасте. Хочу я чи не хочу. Я Лесапету хочу. Кажуть, Тисячу крил хрущових треба здать, так лисапету дадуть. А мені жалко хрущам крила обривати, хоч вони і шкідники. Ну, якщо дуже захочеш, усе можна мати. Ти це запам'ятай і навіть у таку машину, і ще кращу. Заплющ очі, переконай себе, що задля такої машини нічого не пошкодуєш, навіть душі, як у казках. Очі розплющиш, і машина вже на тебе чекає. Утім, звідки це тобі знати, що таке душа?» «Я в церкву не ходжу», – пастушок защібнув верхні гудзики сорочки. «Мачуха в церкву ходить. Бога нема, учитель фізики знає. А якби й був, я йому не пробачив би, що він маму од мене забрав. Ну, Бога, може, й нема, але душа, душа вона є. Тільки за ми її не бережемо». Ой, та перед ким я виступаю? Ніби ти можеш зрозуміти. Царствуєш на своїй стерні і царствуй. Згадуватимеш потім, та вже нічого цього не буде. Буде зовсім інше. Дозвольте, шановний, і я присяду. Не сів, а ліг. Солома була тепла, нагріта вересневим сонцем. Лагідним, наче материна долоня. Цей хлопчик ще пам'ятає, мабуть, Мамині руки. А він усе забув. Навіть як пахне солома. Боже, як же ж вона пахне. А він справді ніби марсіянин. Ніби уперше опустився на землю. Скільки літ він живе в іншому світі. В світі машин, асфальтів, аеродромів. А пише про цю ж таки солому, про поле. Пише, бабраючись у пам'яті. А пам'ять... Які платівка стирається, а слова втрачають силу. Автомат